Розділ п'ятий. «Жити» значить «вмирати». «Фуги» і «транси». Один. У бабаній хаті я мешкав у кутній північній кімнаті. Вона була порожня, біла і пахла сухим цибулинням. Підлога в кімнаті не лакована. Довгі сухі дошки. Плінтусів теж не було. Колись тут зберігалися мішки з крупами, над дрібки яких я наступав босою ногою, вправляючись у кунг-фу. Хоча у кабінеті мого діда була канапа, я вирішив уселитися там, де до мене не жив іще ніхто. Я виявив, що спартанський стиль життя робить мене дисциплінованим, а дисципліна робить мене спокійним і сильним. Вибілені стіни, трирамне вікно без карнизу, ні штор, ні фіранок, Розстелений уздовж стіни спальник якнайповніше відповідали моїм естетичним запитам. Два. У мене багато вільного часу. Мити посуд – справа невелика. Тому зранку, після тренувань, я зазвичай знаходив годинки 3-4 для зосередження. Сидів у себе на карематі і виробляв глибоке дихання. У дзвінкій тиші бабиного дому я повільно Крок за кроком перемотував у голові безконечні плівки пам'яті. Порядкував їх, каталогізував. Одне слово – поновив дослідження. Я продовжував щодня відпрацьовувати удари, яких мене навчив Василь. Але вже не тому, що готувався до армії, а тому, що це стало частиною мого життя. Чим більше я тренував тіло, тим краще мав поступи у справі пам'яті. Кисень поступав у найзакритіші ділянки тіла – будячи спогади, що ховалися склеєні в тісних шпарах мого часу. Три. Деколи кажуть «завжди буває перший раз». На хвилину зупиніться. Слухайтеся в цю фразу. Вона про посвячення у невідоме, яке є суттю буття, досвідом досвідів. Оказія з цератою теж була посвяченням, першим досвідом у своєму роді. На якомусь глибинному рівні ще тоді я відчув, у речеї є зворотня сторона, потаємна і страхітлива. Але раз вона така неспокійна, краще її не помічати. Так я заборонив собі дивитися на речі по-іншому. Пригадавши це, з позиції теперішнього я бачив себе до і себе після цього рішення. Наші рішення – це своєрідна магія. Бо як іще назвати те, що здатне міняти світ? До моменту, коли ця рата не злякала мене до напівсмерті, я не був зв'язаний жодними обіцянками. Я міг без слів розмовляти з камінням, і воно відповідало мені. Я знав таємницю. Я бачив світло. Після того, коли я, хай мало розуміючи, що роблю, дав обіцянку більше ніколи не бачити бабайок, їх просто не стало. Я забув про їхнє існування. І головне, забув про саму обіцянку забути. До речі, багато моїх друзів з того віку так само розказували, буцім бачили чорта. В лапках, звичайно. Деякі при тому так лякалися, що бабусі мусили водити до ворожок, аби їх викатали яйцем. Ну а ще згадався наш табір дорослих, знову ж таки в лапках, тих чотирирічних хлопчиків з нашої вулиці, які вже відриклися від іншого, темного погляду. І табір маленьких, котрі далі боялися підвалів, розказували, як бачили духів, чи зустрічали у вісні левоголових ангелів з лазурними очима. На рівні емоцій, а не слова, на рівні чуття, а не розуміння, кожен мусів прийняти особливе рішення, аби втрапити у компанію незрячих, зате дорослих. Це рішення так і формулювалося хочу не бачити. Справа в тому, що ми це все забули. 4. Помітив, що робота з пам'яттю навіює транс. Здається, ти наново переживаєш усі події та коли навіть аж занадто яскраво. Так я пригадав своє рішення після страхіття з бабайкою і відмінив його, сказавши протилежне. Хочу бачити, як воно є. Можливо, це й запустило решту процесів. 5. Життя поза містом гіпнотизує. Одноманітті днів почало здаватися, наче довкола, щоразу той самий день, тільки в іншому ракурсі. Я прокидався, і днес мій насущний здавався мені днем учорашнім, а вчорашній – сьогоднішнім. Час, мов би, згорнувся у бублик. Я заблукав, надійно заблукав у дубових циклах нашої планети, не знаходячи більше об'єктивних доказів того, що було до, а що трапилося після. Хронологія давалася щодень то важче. Плуталися причина і наслідок. З'явився гул. Спостерігаючи за бабою, я бачив на її місці себе. Рано чи пізно, але й мені теж судилося підійти до магічної лінії смерті. До лінії, за якою закінчується віра, а починається досвід. Мені уявився образ людини із зав'язаними очима, що наближається до прірви. У двох із ми повільно, вдих за вдихом, робили кроки в керунку смерті. 6. Якось я сидів біля баби, це було вже після обіду. Баба мовчала. Її дух вгомонився. Всіх бісів пам'яті спільними силами відпустили. Сиділи у двох, пили чай. Тут я спам'ятався, що залишив на плиті підкипати воду на миття посуду. Пішов на кухню, зняв баняк. Аж тут мене збентежила якась неадекватність. Я брав баняк за вуха кухонним рушником, щоб не попектися. Коли я мимоволі зазначив це, то знову кольнуло страхитливе враження, ніби я щось роблю не так. Чи справді для знімання баняків використовують рушнички? Чи справді баняки ставлять на плити? Чи правильно я зробив, що налив баняку воду? Чи це вже я в натурі щось зморозив? Пах! Я схопився за голову, бо кілька важких секунд я вирозно вловлював полиски шизофренії. Неадекватність. Відчуття, наче все, що я роблю, це якась гіпнагогічна, хитро вивернута маячня. Раптом забракло критеріїв, на які можна обіпертись. Обіперся на стіл, відчув прибій млості і присів на підлогу. Здається, потроху відпус. А, знову. Знову прийшло, замотав головою. Підвівся, розігнув спину, надавив долонями на очі. Треба хоч чиж вийти на свіже повітря. Надто вже багато на кухні всього, що викликало в мене тяжке нерозуміння. Поки взувався, кілька разів пересвідчувався, чи справді роблю те, що треба. Тобто... Чи справді надіваю на ногу червик, і чи справді він призначений саме для того? Наді мною нависало відчуття якоїсь несосвітенної ілюзії, мене зору. Здавалося, от-от, і я виявлю, що надів на праву ногу лівий шкар, а на ліву правий. Або знайду на ногах робочі рукавиці, а на голові друшляк замість кашкета. Пройнятий цими дисонансами, я не придумав нічого кращого, як прогулятися до міста, пошвендяти гідропарком. 7. Іти до Тернополя польовою дорогою менше години Я забрів на міську околицю, де будувалися респектабельні котеджі Перетнув житлові масиви і вийшов до озера В самому центрі Тернополя знаходиться Велике озеро Для мене цей факт залишався чистим курйозом Озеро? Серед міста? Ну-ну! Стояла хмарна погода над заходом купчилися сріблясто-сині хмари дивовижних об'ємів. Останні кілька днів щось усе хмарилося та хмарилося, а надвечір ще й погримувало. Біля озера до мене повернулося нормальне мислення. Не привертаючи зайвої уваги, я спецерував уздовж набережної. Милувався свинцевими водами, нюхав західний вітер. Мене попустило – і тепер по пандосі з червиками та баняками я охоче приписував розбурхані фантазії. Милувався собі юними закоханими парами, що гуляли поруч, тримаючись за ручки. Взагалі здавалося, в Тернополі закохуються тільки неформали, і то виключно у неформалок. Причому в Тернополі вони здавались винятково звабливими. Може то передгроззя творило таке зі мною? Злегка потужив та позітхав, ну так, для атмосфери. Подумав краєчком вуха, що було б добре з якоюсь пере... це саме. перепердолитись. Звернув у керунку драмтеатру. Драм у Тернополі нагадує романтичну фантазію на тему карбюраторного заводу. Мармуровий фасад із колонами прикрашений масивними декоративними кулями. А на даху в компанії жінок-слюсарів стоїть чавунний робітник – котрій возніс над головою карбюраторний фільтр, немов лавровий вінок. Вже сутеніло, і я чимчикував назад, у поля. І театром збиралася молодь. Грали на гітарі. Надірваний голос виспівував. «My girl, my girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night?» Наче укріп проливсь мені за шию. Я зупинився і почав наслухати. Не голосом співав самородок, не голосом, а серцем, серцем ридав, блін. Я зітхнув. І терист бренькнув закрий акорд, і всі дружно заплескали. Заговорили в різнобій, кільце стало не таким напруженим. Люди розкрилися, і раптом дівчата, що були в самому центрі компанії, побачили мій самотній силует. Вони щось вигукували й махали мені руками, аби йшов до них. Я й забув, з якою легкістю у мене здійснюється бажання. «And his body never was found», – завив чувак і бренкнув за акорд. Усі дружно заплескали. Але не встиг я зрозуміти, що то за накладка плівки, як дисонанс накинувся і поглинув мене. Вісім. Її звали Кориця. Як ніжно, правда? Сам придумав. Тільки но відкрив очі. Кориця – сирники з ваніллю. Кориця – кава з кардамоном. Така солодка дівчинка на ім'я Кориця. І хоча дозволяти їй привести себе до тями безперспективно в плані знайомств, перед натиском долі я виявився безсилий. І так опинився на руках у кориці. Там було тепло і затишно. Якби вона ще могла мене заколисати, я був би на восьмому небі від спокою. Сім Число лідерства та екстазу, вісім спокою та гармонії. Я милуюся її вологими губками, кориця щось говорить. «Та пацан вкурений в дупель!» – вигукують десь далеко хлопці. Крики їх, мов крізь вату. «Води, дайте води йому!» «Плін, тільки не воду, його пересите, тільки не на шию!» «Не можу поворухнутися, тіло гуде крижаним вогнем!» «Зараз я ген-ген як далеко, попри те, що перебуваю на такій хвилюючій відстані від кориці». На мене лють воду. По шкірі проносяться нестерпний дріж. З мене змивають надлишковий заряд. О, стає направду краще. Дев'ять. Я підвівся, подякував кориці, не втримався, аби не потиснути її руку. Це завжди чудово, свіжий дівочий птоторк. Подякував її друзям, подякував гітаристові, який, поміж інших достоїнств, пахнув гарним чоловічим одеколоном. Усі приязно помахали мені рукою. Я пішов, а куриця не пішла, хоч, може, мені ще не було так добре, щоб рушати самому. Не пішла, не полинула за мною для підстраховки, щоби потримати голову, якщо кров піде носом, або щоби розмасувати простату, якщо вся кров прилине туди. Ну і не треба, блін, сам розмасую. Я пішов у глупу ніч, у черкання блискавок. Подумалося що ніхто з них таки не знатиме ніколи, ніхто я, ні звідки. У них своя дружба, своя любов, обійми, поцілунки, гітара і запах добрих чоловічих парфумів. А я був ніким, і за спиною не мав нікого і нічого, щоби тяжило чи тягнуло назад. Попереду мене чекала тільки смерть. Я був не обов'язковим, як тут, так і будь-де. Яке дивне полегшення. Ще пару секунд я відчував на собі увагу кориці та кількох інших. А потім вони знову завели співати пісень і про мене забули. А пітьма огорнула мене. Десять. Вийшов за місто. У полі гнав холодний вітер. Певне захоботним дощ. Вітер віяв з того боку, де блискало. Вітер пахнув вухкою пелюкою. Я поспішав. Надто вже моторошно було у цих полях. Та ще й поночі, і теркотив у пітьмі невидимі згустки. Коли вони опинялися поруч, приступала пітлива паніка. Вітер відкочував їх у бік, і мені ставало легше. Блискавки рвалися десь у небі, не торкаючись землі. Хмари мигтіли білокоричневим, ніби спалахи виривалися з-під обважнілих, просяклих сукровицею бентів. Я почувався вкрай віддаленим після того щезнення на площі. Чим далі відходив від людських будівель, тим тугіше огортав мене нічний буревій. Сама ніч, здавалося, зробилася литкою і прогинала килимом ріпак та гречку. Миною почало заносити. Оператор у голові крутнув камерою так, що я ледь не гепнувся на землю. Втрачаю стабільність, світ розповзається, дме вітер, здирає капюшон, мене розвертає лицем до часу прийдешнього, і я опиняюся у... Червоному. Червоне. В очі дме червоний вітер. Хочу затулити їх рукою. Та не можу. Пробую рухатися. Вдається з великими зусиллями. Я просуваюся по прямій лінії, як монорельс. Тіло важка, нечутлива брила. Думки статичні та склисті. Я бачу рухомий червоний вітер. Це не піддається описанню. Це вище моїх слів. Ба навіть це вище моїх очей. Це наче майоріння безкрайого червоного полотнища, плинного і литкого. І я бачу зараз живий червоний вітер. Він робить мій контур наелектризованим. Тіло то стягується в одну точку, то знову розгортається у подобу прапора, по якому гамселить червоний вітер. Червоний вітер. Я не полишаю зусиль і далі рухаюся по строгий прямій. Не можу вирухнути головою. Не можу кліпнути очима. Вітер давить на очі. Висока гравітація. Зору повертається здатність розрізняти. Схоже на ґрунт під ногами. У мене немає тут ніг. Я і земля тут одне. Тверда базальтова площа. Асоціації щось вулканічне. Древні. І просте. Ні, не древнє. Просте, так, але не древнє. Щось більш незатишне. Позачасове. Часу не відчувається. Замість нього тут червоний вітер, каже у вухо примарний голос. Але цього я вже не розумію. Низькі вібрації котяться земною корою. Хочу упустити зір – знову невдача. Погляд чітко вперед. Кам'яниста площина під ногами мерехтить у плинному вітрі. Раптом, у перспективі що звідшировоюється, я розумію, що насправді вдивляюся в далеку далечинь. Червоний вітер тепер пролітає і крізь мої очі. Їм робиться легше, частина напруження спадає. Двохтіння повторюється. Я відриваюся від землі і ніби стаю частиною потоку, легкий і прозорий. Тепер я бачу неземну картину, за обрію викочується велетенська писанка, схожа розмірами на планету. Вона розмальована колумийським орнаментом, і вона одночасно є живою. Масштаб, який задала писанка, просто забиває погляд. Писанку жене червоний вітер, під яким вона котиться і підскакує, мов невагома. З'являється ще одна писанка. Несподівано цілий горизонт розширюється, і я бачу фронт писанок, що котяться під натиском червоного вітру. «Це не рест!» Думка ошелешує своєю впевненістю, жодного сумніву. Це нерест, нерест писанок. Я починаю сміятися, мене розпирає зі сміху, але замість звичайного реготу чую оглушливі металічні реверберації. Одинадцять. Мною починає теліпати, дригаю ногами і б'юся об землю. Називається «Наступила коза на кабель». Мною калатає, а я їржу. ржу. Поступово слух прояснюється. Нарешті доходить. Я лежу під зливою. Судоми, які сміх, вщухають. Періщить дощ. Я лежу посеред польової дороги у вибоїні затопленій водою. Поверхня баюри кипить від масованої атаки капель. Підіймаюся навкарачки. Плющ періщить по спині. Заливає обличчя. Враження просто не передати. Пацани, то піздец. Злива гуде стіною. Змиває з мене багно. Приліплює одяг до тіла. Дикими очима я витріщаюся на поле довкола. Внизу дороги темніє лісок. Хуботне. Земля. Ледве тягнучи ноги, волочуся в село. Дванадцять. Прокинувся вранці, і, мов, нічого й не було. Тіло співало від утіхи, і я прямо випорхнув із спальника і пропурхав так цілий день. Я був гейзером натхнення і оптимізму. На вечір, правда, від такого екстазу почувався емоційно спустошеним, але фізичний тонус, тонус залишався дивовижно високим. З очей мов би покускові пластиліну. Вони просто сяяли ізсередини кришталевим блиском. Після цілого дня хатньої роботи трохи все-таки назбиралося. Я все ще був на такому підйомі, аж хотілося танцювати. Пішов нагору в кімнату. У нічим не порушуваній тиші я влаштував чудернацький балет з потягусями, розмахуванням кінцівками та пластикою, як у фільмах про шаолінь. 13. Як шахіст бачить взаємовплив усіх без винятку фігур на дошці, так і я уявляв життя набором фігур вражень, спряжених обставинами часу і місця. Кожен новий спогад, що приходив до мене, ставав дечим більшим, ніж просто враженням. Він, мов нова фігура, створював новий розклад сил у грі, Нічого не міняючи, він змінював значення решти фігур мого «я». Всіх без винятку. І тут невеличкий відхід. Любителям шахів пропоную наступну аналогію для роздумів. Життя – це шахова партія, в якій зійшлися «я» і світ. Фігурами світу є події та ситуації. Фігурами нашого «я» є дії та рішення. Кількість наших фігур обмежена, тоді як запас фігур світу є нескінченним. Питання – що в даній аналогії буде поразкою і як тут може виглядати перемога. Якими якостями повинен уволодіти гравець, зіткнувшись із таким суперником? Який настрій сприятиме гідній грі? Кінець примітки. Так от, пригадуєте про «завжди буває перший раз»? Оце дивне вчорашнє червоне – це те, що трапилося вперше. Нова фігура, яку вивів суперник – і мій внутрішній шахіст ніяк не міг вписати її в попередню розстановку сил. Це вимагало надто глибокої роботи по переосмисленню самої партії, в яку ми грали з цим великим таємничим світом. Але, чорт забирай, раз я вже граю всерйоз, то повинен придивлятися до дій суперника. 14. Коли перший шок минув – я втямив, наскільки сильно червоне надихнуло мене. Щось у мені, начеб прорвалося, і я врешті дозволив собі повірити, що досвід червоного не був сном чи маревом. Адже сон це коли лягаєш у ліжко, розслабляєшся, а не бумбахтарах на електризоване чужинське перезбудження керве межі. Кожна клітина мого тіла запам'ятала по той аж ніяк не блаженне перебування в чужорідному середовищі Червоного. Був і шок, був і стрес, але щось у мені відділилося і вийшло на волю. Можливо, мій підсвідомий гросмейстер побачив, як можна по-новому тлумачити правила гри. З'явилося химерне, поглинаюче відчуття, щось між хмільною радістю і холодним жахом. Ніби почали справджуватись найхоробріші мої здогади про те, чим є пам'ять, Чим є простір, час, чим є я? Я втратив спокій. Здавалося, ще ривок, і я відірвуся від землі, дійду до певної принципової межі, за якою найсукровенніше світу цього стане явним. Всіма способами я нагнітав довкола себе цей стан ілюзорності, несправжності світу. Даремно силкувався відтворити в думках відчуття червоного вітру, сподіваючись, що пам'ять зглянеться і покаже нерест писанок ще раз. На пару тижнів я втратив сон, поза як думки мимоволі крутилися довкола таємничих переживань. Ще раз кинути погляд туди, у серце загадки, це перетворилося у виснажливу пристрасть. Та всі мої стріли пролітали повстіль. І ріки залишалися ріками, а доли долами чував себе здутим, порожнім, напрочуд звичайним. 15. Всяке було. Піддавався хвилиним настроям, впадав у відчай, брався за розум, напружував волю і знову, знову, знову намагався добитися хоч якогось результату. Довести самому собі, що я це вможу, я вмію це, а як не вмію, то навчуся. 16. Поки моя воля була повністю націлена на прорив крізь простір, просто у мене під носом діялися речі прості, але непоясненні. Звернути увагу на них допоміг випадок. Усе трапилось у дуже повсякденній обстановці. Я чекав, коли на дворі перестане дощити, аби прополоти по-мокрому трускавки. Біля мене стояла склянка з соком. Сам я сидів на кухні за столом біля вікна, і читав книжку про Юрія Гагаріна. Називалась вона «Жизнь – прекрасне мгновення». На відстані трьох кроків від місця, де я сидів, стояв трилітровий слоїк із яблучним соком. Не знаю, чому не переставив її на стіл, адже щоразу випивши сік склянки, доводилося вставати, робити три кроки до слоїка зі склянкою в руці, наповнювати склянку і повертатися до книжки за стіл. Все це робилося практично несвідомо, на автоматі, оскільки думками я був десь між книжкою і городом. Я допив сік, і склянка стала порожньою, логічно. Не відриваючись від читання, потягнувся за склянкою, зовсім забувши, що вона порожня. І ще не закінчивши рух, я нагадав собі, що тягнувся до порожньої посуди, підняв очі і виявив, що насправді склянка повна. Не знаю, чому такий дріб'язковий момент привернув стільки уваги. Здавалося, б, ну забувся, не випив усього. Найпростіше, найчастіше, найправильніше. Єдине, але я добре пам'ятав, що Сік уже допив і що збирався в чергове піднятися і наповнити склянку. Така от проста передісторія того що сколихнуло мене навіть сильніше, ніж проникнення у червоне. Не чому я цілий день повертався до цього мікроскопічного, по суті, конфузу, який на моєму місці кожен давно би вже забув. Я теж із радістю забув би, якби був на місці кожного, але я був тим, ким був, і це забороняло мені робити те, що на моєму місці зробив би кожен. Пам'ять потужно зіштовхувала два спогади. Перший – порожні склянка. Третій – повна склянка. Від зіштовхування між спогадами викрешувалась іскра. Де ж середній епізод, в якому я підіймаю дупу з табуретки, підходжу до банки з соком і наповнюю склянку? Вночі середній елемент мені приснився, і у я так зрадів цьому, що аж прокинувся. Сімнадцять. Вранці впевненість у тому, що сон, який мені приснився, це справжній, втрачений і віднайдений спогад, тільки зміцніла. Виходило, з невідомої причини епізод 2 не потрапив у сферу свідомого. «Хм, давайте обміскуємо», – сказав я собі за сніданком. «Що ж це виходить, що спогади не потрапляють за призначенням, а десь по дорозі губляться?» «Виходить так?» Уява зразу вималювала картину заводу – де по конвейерній стрічці в цех номер один поступає сировина – враження від дійсності, яка вона є. У цеху номер один сировина проходить штамповку і поступає в цех номер два, де за конвеєром сидимо ми. І тут виявляється, що до нас чомусь весь цей час доходила тільки третина порції. А куди ж дівалась решта, йоб вашу мать? Цілком справедливо обуримося ми. Невже нас постійно обкрадали? Це, так би мовити, наукова версія. А ось погляд преси – бульварна версія. Із надійних джерел, котрі побажали залишитися невідомими, стало відомо, що зі свідомості повинен був випасти весь цикл спогадів – перший, другий і третій. Але від моєї уваги встиг сховатися тільки найважливіший, тоді як перший і останній були помічені і спіймані. Припустімо, якісь наглядові системи психіки розслабилися – і дозволили вилізти першому і третьому уривкам на поверхню, сподіваючись, що я не зверну на них увагу. Тхнуло параноєю, а вже ж, мовляв, психіка приховує від мене інформацію і так далі. «Народ має право знати!» Суворо звелів я пам'яті і пішов у туалет. Переїв зелених яблук. Вісімнадцять Розум не хотів полишати спокусливу тему і повертався до неї кожного разу, мов злодій, виносячи стемріве поцуплене, щоб уже на світлі роздивитися, вартісне щось украв чи пусту біжутерію. «Якщо існує одна подія, яку ти зовсім забув», нашіптував мені цей юродивець, «то де гарантії, що немає інших речей, про котрі ти не пам'ятаєш?» Я відповідав, що на таке в наш час гарантії ніхто не дає. «Якщо ти пригадав один ланцюжок подій», під'юджував голос далі, «то чому не пригадаєш інших?» І я на це відповідав, що подумаю. Ну гаразд, жарти жартами. Та наприкінці дня мені справді почало здаватися, наче я пригадую певні події. І це вже тягнуло на клініку і називалося фальшивою пам'яттю. Тому я трохи злякався. Хоча спогади самі по собі були невинні і жодної суспільної небезпеки не чиїли. Ну, здалося, підкреслюю, здалося. Ніби я згадав в лапках, як днем раніше ходив у Тернопіль. Майже дві години провів там, нерухомо сидячи на лавці біля фонтану. І твердити це чи спростувати я не міг. Як доказ неможливості такої прогулянки, пам'ять наводила мені всю чисту, так би мовити, документацію, офіційну послідовність минулого дня, підкидаючи будь-які звинувачення у подвійній бухгалтерії. Прогулянку просто не було куди увіпхати. Цілий день я наводив порядки на горищі. Робив це до пізнього вечора, а ввечері палив за хатою викинуте сміття. А ось ще одна згадка в лапках із запашком божевілля. Я йду центральною вулицею міста. Свідомість ніби в лихоманці. Важко тримати контроль. Люди помічають мій стан і минають стороною. У тому, як всі дивляться на мене, я почуваю себе опущеним, мов останній бомж, вуличний недоріка чи психічно хворий. Відчуваю ворожість і страх з боку перехожих. Хоча буденна свідомість моя скаламучена, та інша моя частина зараз прозора і застигла, мов желатин. Мені здається, що я знаю все до остатку про кожного з перехожих. Тому що люди – це застиглі шматки пам'яті. І я сам зроблений із пам'яті, із жовтувато-прозорого желатину пам'яті. Тож мені легко відчитувати пам'ять інших. Воно його й дає, я притуляюся до холодної стіни, яка теж є у чиїсь пам'яті, у пам'яті людей цього міста. До мене підходить якась пам'ять жіночого роду і питається, чи мені зле. Я знаю, що це пам'ять служниці у церкві. І я бачу, як спогад про наше спілкування розгортається якимись позачасовими субтитрами, наче четвертим виміром. Коли я вийшов зі спогадів, у мене замлоїло в животі. Кілька разів здавило і груди, і навіть горло. Та відразу ж попустило. Мене пройняла гнітюча тривога, якої вже давно не відчував. Це неспокій того роду, коли не певен остаточно, чи вимкнув ти газ на кухні, чи закрив воду, чи не наробив біди. Невизначеність, відчуття незахищеності. Вперше за період роботи з пам'ятю у мене з'явився страх, що весь цей час я рухався в неправильному напрямку, а тепер зайшов надто далеко, аби виправити ситуацію. Зайшов надто далеко. 19. Ближче до ночі я взагалі не міг знайти собі місця. Щось мене муляло, не давало спокійно всидіти. Хотів було поговорити з бабою, щоб відволіктись, але вона якраз прийняла таблетки на сон. Думав навіть і собі так вчинити, але не наважився. Вже зовсім стемнілося, коли я вийшов на подвір'я подихати повітрям. Теж не допомогло. Почав зростати пульс. Кроткотривалі приступи паніки і нарізка спогадів із життя, якого я не жив. Отже, з тінистого провулка я виходжу на яскраве сонце, на вулицю, де ходять трамваї. Я згадав, що вулиця зветься вулицею Дорошенка. Свідомість понижена, відчуваю тупий біль унизу живота, десь на рівні сечового міхура. Бородатий хлопчина єврейської зовнішності звертається до мене наймення. І далі говорить по російському з московським акцентом. Каже, щоб я не ходив із роззявленим ротом, а йшов у магазин, допомагав мити вікна. І знову нарізка пам'яті. Ще один спогад. Я всередині магазину підлога викладена гарними сірими кахлями. На сірих, уже іншого відтінку, ніж кахля стінах, великі художні фотографії міста Львова. Я впізнаю майже всі місця. В інтер'єрі магазину переважають два кольори – сірий і червоний. Гарно. Легенький хміль у голові та загалом ясність піднесення. Ще один спогад. Знову нарізка. Люди. Пригадую багато людей. Мені стає зле, бо я розумію, що знаю про кожну людину все. І я знову бачу гладь їхньої пам'яті. Знову проблискує дзеркальною пітьмою глибина. Надто багато людей – Занадто багато відчуттів, важкі емоції, нечистоти, мною колотить. Знову повертаюся зі спогадів. Кинуло в холодний під. Проте обличчя руками. На дворі вже споночило, а мені стало ще гірше. Відчуття, як отруєнні. Трісуться м'язи на ногах, тримаюся дуже невпевнено. Спробував подихати глибоко, як на уроці фізкультури, але зробилося так страшно, що я присів посеред подвір'я і тільки зміг, що видавати жалюїдне. «Мама!» Щось різонуло у животі і на секунду в очах потемніло. «Ну все, похолов я. Зараз буду купи та відкидати». Скрутило кишки, і я, ледь не всираючись, під тюбцем побіг у туалет, одночасно і сміючись, і розмазуючи по обличчю сльози. ледве встиг спустити штани, присів, спостерігаючи, як віддаляється світ. Воно наближається. Важким клубком у горло встрягло серце. Бляха, я аж вмираю, зрозумів я. Я раптом усвідомив, що рахунок пішов не на хвилини, на секунди. Зі судомлений кишковими спазмами, думаю, невже я помру так просто? Прямо в уборні, засиджені мухами. Невже я помру, випускаючи з себе струмину рідкого калу? Рідкого тому, що я переїв зелених яблук? Який гриз, ніскільки не підозрюючи, що наступного дня, видрискуючи їх нутра, я вмиратиму. Невже я помру просто так? Я сиджу зі спущеними штанями на очку і вже навіть не маю сили прикрити дверку до оборної. Мене трясели хоманка, з тіла виливається смердюча інфекційна юха, а я не можу повірити в те, що я помираю просто так. Просто так. Без попереджень, без прикрас, тому що ніхто мені не сказав, що я подохну в засраній оборній. І теплим лайном на сідницях, без найменшого достоинства. Чому не попередили суки, що все закінчиться так швидко? Чому не сказали, що смерть – це так брудно? Не в сяйві та славі, а серед гівна і сяків. Чому змовчали тато і мамо? Холод входить у тіло. Я не можу вдихнути. Ноги брикаються. «Дайте дихнути!» Я падаю, тіло спазмує. Не маю чим наповнити легені. Втягую повітря, а воно паперове. «Дайте дихнути, фашисти!» В темряві біліють побілені вопном дерева, але я не знаходжу у них ні співчуття, ні підтримки. Ну ще хоч ковток.